أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أمه السليم سيدنا مذنى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وقر الهاديهاج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مالت بدعا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ورزقنا تلوة كتابك آناء الليل وأطواق النهار واجعل هنا حجة حجة يا رب, رب علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحة minggu lepas hari jemaah minggu lepas kuliah ni ditutup tak ada kuliah minggu lepas hari ini kita buka balik minggu lepas tertutupkan semua pemimpin kita gerakan Islam di Malaysia, bukan sahaja di Kelantan semua pemimpin di Muqtamar Muqtamar Agung Pas tahunan hari ini kita buka balik kenapa kita tutup minggu lepas kana bener kita mengaji tiap-tiap minggu ni Quran hok kita belajar ilmu hok kita belajar ni tujuannya kita nak buat bukan nak belajar saja Islam ni tak boleh buat sorang kena pakat ramai ummah wa la takum minkum ummah kena ada daripada kamu ummah puak nak panggil ummah ko nak panggil geruk ko nak panggil puak ko nak panggil taifah ko nak panggil pati ko adat pada kita tapi Allah Ta'ala beritahu tak boleh nak buat seorang Islam, nak buat seorang itu buat peribadi, ada benda yang kita mesti buat beramah-ramah baik, selama mana kita nak mengaji ni kita diwajib buat nak buat lagu mana kalau tak ada kajian Tok Khatib sebut Ayuhanas Itaqallah hey manusia nak taqwa pada Allah kalau tu Tok Khatib kata Kau nak buat, tak Tok Khatib kajian. Jadi kita buat muktamar mengulpas hari Jumaat lepas, hak tulah ni hak kita mengaji. Hak kita mengaji ni kita kena buat. Nak buat lagu mana kalau tak ada kajian? Kajian adalah ni kajian kebangsaan. tidak kajian Islam. Jadi hak kita tak serupa ni hak kajian buat. Hak kajian buat tak serupa ng itaqallah. Jadi mau tak mau kena ada kajian ia selari dengan itaqallah. Sebanyak mana benda hak tok khatib sebut tadi memba, mu kena gerung Tuhan buat hak dia suruh, tengok dalangan. Tidak akan terbuat di Malaysia ni Kalau tidak ada gerakan Islam Maka kalau kita mengaji hari ni Kalau kita mengaji tiap-tiap minggu ni Kita nak bincang Nak buat lagu mana Benda kita mengaji Hari Jumat Quran Kalau jelas lasmayan Quran juga Dalam kita baca Wajib baca Quran Sebagai satu rukun Kalau kita belajar di pondok pun Quran juga Kalau belajar di universiti pun Quran juga Maka kita bincang minggu lepas Untuk membentuk sebuah kajian Yang melaksanakan ittaqullah maka simpulannya hak kita mengaji dengan hak kita buat muhtamar hak tolong hak kita mengaji ni ialah mengaji ilmu hak muhtamar ni kita bincang bagaimana nak nak buat jadi hari ni ni nak pakai satu ayat khusus ayat surah al-baqarah 177 kalau siapa dia ada Quran buka surah al-baqarah ayat 177 177 سورة بقرة أي أساته توجه توجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشق والمرض ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقابة وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون tujuan yang ini, ialah supaya kita faham benda yang telah disebut oleh yang berhormat dan Tuan Yama sekejap tadi tahun ini kita bincang nak dedahkan Islam dalam bentuk berkebalikan riuh orang-orang yang tak gerti dan orang-orang yang jahil ini riuh bahawa gerakan Islam di Malaysia kita panggil PAH ni telah ubah dasar ini orang yang kemudah lain program lain dasar Islam programnya ialah berkebajikan. Ayat ni royaknya tengok baca laisal birr antu alu wujuhakum qibla almasyriq walmaghrib. Bukam kebajikan kalau kamu paling muka kamu untuk timur untuk barat. Tu so, ayat ni mengenai ifkaruh tapi kamu tak sebut dah. Walakinnal tapi kebajikan. Kebajikan, apa Ialah pertama man, manan billah walyawmil akhir. Kebajikan pertama ialah orang beriman kepada Allah di akhirat. Kita beriman Allah ni kebajikan lah tu. Apa hidup sibuk ni? Bajikan, buk, bajikan. bukan menurut fitih lah. Ya. Iman pada Allah. Bukan sekat tahu tu Iman. Kita mengaji, kita tahu. Lepas tahu tu beriman kau tidak, yakin kau tidak. Kalau kita beriman, maka kita berkebajikan. Tengok jauh. Otak kita buka, tak suka lama ke ni. Lama ni, kat, selama ke ni, kalau kita kebajikan, sebut kebajikan kat? Dermuh masjid buat ketika masjid buat ke boleh posong ni kebajikan. tidak bajikan ni pertama sekali beriman dengan Allah dengan akhirat ini masalah pesannya beriman bukan tahu sekadar bukan, bukan sekadar tahu beriman kita di Malaysia ni sebab kajian yang ada pada kita kajian nasionalis kajian kemasaan yang telah Islam artinya oh, kita hanya tahu Islam ni ada iman pada tapi tidak beriman kalau kita yakin bahawa Allah ni ada dia Allah yang membuat bom, membuat gapo, segala apa yang ada dalam kaw dunia ni hot ala dako, hatta mulut kita pun Tuhan tuan tuan tuan mata kita tuan Tuhan tuan tuan tuan tuan hidung kita tuan Tuhan tuan tuan paru-paru kita tuan tuan tuan tuan tuan tuan kita tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tapi setelah disebutlah Quran hadis dua, hak pak lagi termasuk termasuk dalam hak dua kruan. Pertama Imabelah, amos sebut lagi begitu. Yakruanya wal jamiul akhir. Mungkin saya ke, ada hari penghujung. Lepas pada dunia ni ada satu lagi dunia lain namanya akhirat penghujung. Tujuannya apa? Akhirat untuk balas. Penting tak penting? Imah pada akhirat ni, orang siapa kita diwajib sebut dalam semaya bila kita percaya hak. Ar-Rahmanir Rahim Malik Malik Yawmiddin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Tuhaayyam qosofuna hari pun pem, hari pun balasan katbah Ad-Din ambo nak sebut sama Ad-Din makna balasan perkataan lain banyak ada ini ialah Al-Jaza' Patut-patutnya kita sebut tu sebut Malik Yawmil Jaza' Tuhaayyam qosofuna hari pun Al-Jaza' makna ad balas Ad-Din balas apa makna dia Ugama mana dia? Apa arti Tuhan sebut Yawmiddin, tidak sebut Yawmiddin jazad? Sebut Yawmiddin jazad, mana hari balas? Balas dengan apa? Tak terima. Tapi bersebut sebut hari hari balas, arti balas dengan ugama. Bila orang baca Yawmiddin, tinggal ikut ugama. Balas mengikut ugama. Tidak balas mengikut perbagai Indonesia, atau perbagai Singapura, atau perbagai MBK, atau perbagai Great War, tidak ini kena bau hidup kita tak buka dunia ni untuk buat kerja balah ni akhirat kena balah tanah sabda pun bukan waktu pasal ni tak balah mengikut ugama dan ugama kata wajib kena buat walaupun kajian tak kata wajib dan ugama kata haram kena berhenti walaupun ugama kajian boleh leksin ini main, jangan main-main kalau tak mau juga ha, buat, buat, buat dunia lain kau sedut duduk atas bumi tu buat bumi sendiri buat langit sendiri paduk catan yang celonelit tu aku jadi tuhan Al -al tak apa tapi selagi orang tidak boleh buat bombing sendiri tak boleh hidup buat langit sendiri pastu kena patuh pada agama Allah dalam akidahnya dalam ibadatnya dalam ekonominya dalam sosialnya hak ni hak kita ada ajar sama jadi hak kita ada ajar dalam Quran ni baik di ketubuh jemaah baik kuliah hari jemaah baik pun di pondok di bergapa tak ada orang nak buat kecuali wali kajian yang selari dengan Quran dah kerjanya payah tapi lawan ni mudah banyak dah zaman nah, nah. Nabi kita tu menang lah siapa nak berhubung tak alingnya ni hambat hmm. macam-macam perkara jadi perhubungan semua Alhamdulillah kita di Kelantan ini kita hidup di bawah membangun sama Islam dan program sekarang ni kita buka kita buka sikit masalah kebajikan termasuklah beriman dengan Allah dengan akhirat beriman dengan Allah sendiri itu kebajikan kerana bila kita beriman kepada Allah akhirnya kita tekih gangguan syaitan ini kebajikan kita terima ajaran Allah ini kemajikan kita tolak melaku di akhirat ke tak? Insa tu kemajikan musabah itu tubuh kita. Mana boleh kita di dunia ni kaya-raya, porok-poroknya masuk 24 jam masuk dalam kubur lapar kepam. Masuk dalam kubur kubur ke? Siapa dia layah kita nasi di kubur? Tak ada orang raya kita laku di daripada mahsyar lain pada mereka Malaikat mana nak baik kita ungkata rembihin kita maki dia support dia. dia ni jangan main bila -bila ni. jadi sebab tu para hadis semua pada orang yang buat game mengenai kebajikan minggu lepas orang tak faham Atau orang sengaja buat apa akhir-akhir tak faham sungguh dia main hmm. ini para hadis semua jadi apa, senaga bir bir makna kebajikan berimbang dengan Allah berimbang dengan akhirat berimbang semua mereka berimbang kita, kitab semua Nabi yang kata wa atal mala ala hubbis dan tanda orang beri berkebajikan juga ialah orang sanggup beri harta kepada orang lain ala hobi yang tak ada saya kita beri harta ya kita saya kalau kita kata kita kaya duit banyak ada suri alat pokok, kita beri pakai suri alat ya, pokok tak ada apa ambil lah tak jadi. kita beri kalau kita kaya beri pada pada dengan kaya kita kita kaya fikir banyak beri seratus 100, seribu juta saya saya itulah kena beri barulah kita panggil berkebajikan kalau kita kaya banyak kita bayar 2-3 raya tak ada apa-apa kita 2-3 raya munggu kita kaya kita beri ke orang ya. itu al, tidak ada hubih tidak beri keadaan saya beri keadaan gitu-gitu je maka jangan harap berkebajikan kurba, beri pada keluarga senaga kita yang buat ni pertama sekali kena madu keluarga kita adik-beradik kita putgarut kita pupu kita tuk besan kita natu kita keluarga orang dekat korban ada dekat jadi ni satu daripada cara berkebajikan iaitu selain pada iman pada Allah juga terlibat dengan masalah keuangan arti orang orang orang orang, orang berkebajikan ya? orang yang tidak kereku fitimah kita bukan untuk kita sahaja untuk kita anak buah kita dan keluarga kita baru dah disebut berkebajikan dan kebajikan itu ialah benda-benda syarat yang diorang muslim Wal yatama daripada anak yatim. Anak yatim telah disenaraikan oleh Allah. Sebagai orang yang mustahak diberi kebajikan. Ada harita, pui harita. Ada ilmu, kita nasihat. Ada pengalaman, kita telah tunjuk. Ini semua ini masuk di bawah albir, kebajikan. Nata diri perazimu. Wal masakin, orang miskin. Kita ada perkataan fakir dan kita ada perkataan miskin. Fakir lebih teruk pada miskin. Pakai mana orang kerja tak ada. Sudahlah duit tak ada, kerja pun tak ada. Karena dia sakit ke? Karena dia kata gapur tak ada muskin. Jadi, orang lagunya wajib atas kita sebagai orang berbajikan orang muslim tulung. Ini kita panggil perancangan sosial atau panggil loan, welfare state ke apa semacam. Baik, wabnasabih dan orang jalanan poket jauh mai kapung kita orang jauh mari dia kota baru duit dia habis poket tembus ke nyambik budak ke wajibkan kita sebagai seorang albir bepajik ke tolong tolong bagi duit ke tolong panggil makan kedai kopi ke tolong tunjuk jalan ke tolong apa sembarang barang-barang benda-benda ni kita nak nak masuk kita dalam senarai albir ialah mesti tolong ibnus sabil wasailin dia orang tak paksa meminta. Setengah-setengah orang itu dia tak ada orang nak buat lain pada meminta. Wi apa hutang banyak anak ramai. Tok lakinya uzur umur saya tak ada kerja. Kahnya isteri. Isteri nak buat kerja tak mana masa dia meminta ha, Kalau benar-benar dia ni Meminta kerana miskin wajib atas kita buat. Nak cari agama lebih cermat. Jaga manusia dia pada Islam. Senaga tu ada. Jadi learn ni apa baca ayat ni. Nak tunjuk adik kakut semua bahawa Islam ni begitu sekali cermat dalam dalam kita panggil apa-apa panggil me mengendali masyarakat. Bila anak yatim. Bila anak yatim diwajib. Kita tolong. Benda musyarakat pun terima dengan baik. Tolong anak yatim. Maka kita jadi senang hati. Kalau aku mati pun aku tidak rusih. Anak aku ramai. Kalau aku mati pun, aku tidak usahnya anak aku ramah. Kenapa? Karena masyarakat dia timur. Jaga anak yatim pun jaga anak sendiri. Jadi masalah lah ni, ya? anak yatim-anak yatim. Anak yatim orang yang ikut dia. Muka dia mati. Makanlah, memetuk, menunggu opok, ikut dia. Ini, nyakit. Jadi dengan bila kita nak mati, anak ramah, kecil, kita jadi segelisah. Apa dia jaga anak aku? Apa dia jaga aku? Kenapa? Karena kan Tulung-nulung jago anak yatim Tidak tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat Coba kita buat pakatan Kau buat tabung Kau buat persatuan Kau buat gapa tu tulung anak yatim Maka bila kita nak mati Kita tidak usin sikit Anak ramah sekalipun Kerana masyarakat kapur ni Masyarakat negeri ni, ni Memang pakat-pakat tulung anak yatim Lalu ni Aku tulung anak yatim Sikit lagi bila aku mati Tengok anak yatim Aku tidak usin Kenapa masyarakat ni Masyarakat simpati Apa namanya, ni Pihatin dengan anak yatim Ini asasnya Sebab itulah Islami tak Islam ni kata ke jamaah betul? Tak ada resusuh. Nak resusuh ke? Pertama kita diwajib jaga mak pak. Mu ada pak, aku ada pak, mu ada pak, ada kau maka jaga. Jadi bila orang tu mati, bila orang mati, anak dia mati, pak ada, tak apalah muguk. Suasana menolum ibu bapa dah wajib dah kada. Anak yatim agama tak apa, kerana Islam ajar bagaimana mewajib semaya, maka mu juga wajib jaga anak yatim wajib jaga-jaga ibn al-sabi wajib jaga jaga ibn al wajib jaga as saili abid jaga al-firifah dia as-saili ni kadang-kadang jadi masalah lor, jadi terbiak dia minta sedekah ini dia ada masalah ni. kadang-kadang bukan dia miskin tak sedekah dia malah malah lain miskin lain waktu bila tanya dia oh minta duit sikit kerja ke apa tak ada kerja kadang-kadang kerja bukan memiskin memalah memalah memalah pasal kena godan belakang kalau sini rumah ada dia pasal dah kena godan kerana Syed Omar tengok orang duduk mengatik dalam masjid sahaja kodeng. Mengatik minta rezeki. Rezeki tak turun lari langit kau tidur buat kerja. Rezeki tuan tak buka, tapi tuan tak turun piti. Untuk to orang mengatik dia. Jadi hak minta sedekah, lah ni kita naik ragu. Pakar comel, ada handphone tangan, minta sedekah. Eh macam mana? Soh dia, profesional dia. Kerja dia pun sedekah. Ni penyakit ni ni penyakit berkembangkan orang kita, koran hmm. orang luar, mari kita ada duit, minta sedekah. Maka kita tirukan kan? Ini penyakit-penyakit ni lah perlu kita apa namanya, kerjasama. Mesti ada tabung, mesti ada persatuan, mesti ada pertubuhan, mesti ada yayasan, yes. apa-apa pun sekali. Untuk menyelesai masalah anak yatim, kita dikelakkan Alhamdulillah. Kita ada bajak khusus untuk tolong anak yatim. Untuk tolong armalah, kita panggil armalah ibu tunggal. Tolong orang-orang yang bermacaukan. Ini kadang kita duit tak cukup, orang yang kita kurang. Tapi kita nak lebarkan. Apa nama naga berkajikan maka kita buat pada-pada kita. Doalah kepada ahli semua pada pada mudut pun, tolong beli piti kita hak petroleum. Petroleum piti, piti kita betul benar. patah kita. Tak sibui, kita tidak nak sikit apa piti hawe. Tapi piti kita kena jaga. Duit kita, harta kita kena jaga walaupun 100% piti kawan-kawan. 100% demo kawan tak faham. Kawan nak piti kawan lagi dia mahu tak beri, lagi itulah dosa tangan terpenuh. Atas dunia, kawan mati dia mahu, doa dia mahu. Dalam kubur, jangan ada harap melihat layan dia mahu. Dia pada masyarakat, jauh sekali. Biarlah pala kita ni, pembalasan di akharat kelak. Kalau tak ada tak ada ajaran pembalasan akharat kelak, maka orang ni jadi, oh jadi macam oh hayawan. Siapa ada tanduk, sugung. Siapa ada kuku, tukang. Jadi kita manusia atas dunia ni, kita lah eh. Hayawan lah Hayawan ini jadi tak ada akal Sebab tu kita, kita nak ajak hayawan Mereka bayar mendekat kita Tak payah seramah Mereka tak ngerti seramah Kalau seramah-seramah ni untuk orang Orang kita boleh buat ilmu Daripada ilmu itulah Apa manusia betul diri dia Semayang kau, beriman kau Apa yang wajab hormat ibu bapak Mereka boleh beri ilmu Yang beri ilmu hanya Kita gerak ke Islam Gerakkan lain nak ilmu Gak apa Hmm, kemudian wasa billa fil ba'sa hmm. wal dharra wal mufulu bi'ahdihi dia orang sempurna janji bila dia janji jadi nak jual ke janji nak bini ke janji nak tunai ke janji nak apa saja nak janji nak berhutang ke apa bila sempurna artikel masuk di bawah albir bir maknanya kebajikan termasuklah sempurna janji apa aja kita berjanji ngore kalau tak boleh selesai janji kita kena bayar tu jangan nak senyang kau hibutan fitudemo ni we jua nak nak bayar Bilang jualnya gila kaya tak mahu jadi kedahok boten gila kedah yang bodoh ini tidak albir bila tidak albir maka tidak orang Islam tidak orang Mu'min Mu'min Mu'min tapi apa ni Islam Islam tapi tidak Mu'min Islam saja tida tidak Mu'min jangan haga apa apapun takhar takhar Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang yang bersabar baik masa susah baik masa macam ini masa susah masa berulai ikhlas Allahku ni lah orang yang benar benar sebenar. Wa almuttaqun ni lah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang mutaqun. Waktu iman, Tuk Khatib sebut, Ayuhannas itaqullah. Ayuhannas itaqullah. Hari-hari jemaah begini ni. Ayuhannas itaqullah. ke Mekah pun itaqullah. Balik ke Malaysia pun itaqullah. Hari-hari jemaah. Orang benar-benar itaqullah, ialah orang sebut saat ini. Pertama, beriman. Bukan sekadar alim. Kalau kita alim saja tidak beriman, maka kita hanya alim. Tidak mumin. Dan bila tidak mumin, tidak masuk di bawah al-mutaqun. Dan Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim warga yang pertama membuat masjid di muka dunia masjid Baitullah ini. Ya abdahum, Rabbana hubdanah min azwajina wa dzuriyatina kura ta'yun wajanna limat taqin imana. Rabbana hubdanah min azwajina wa dzuriyatina kura ta'yun. Ya Allah berilah kepada kami, suami isteri, anak cucu, bila pada kura ta'yun, sedak matam mana? Biar anak aku, isteri aku, bini aku, cucu aku, cici aku, Sedap matam mana? Siapa aku maiya, esmaya? sepatutnya waktu kerja, kerja, kerja, tanya tidur, tidur, tanya sebuah bang. Aku sedap mata malam. Lepas tu, Waya'ana lil muttaqin imam. Ya, kedua aku nak minta kepada Allah, jadilah kami, latihlah kami ni, menjadi pemimpin bagi gulung golongan muttaqin. Semua orang nak menjadi pemimpin. Semua orang nak jadi pemimpin. Anak kita di rumah, berhormat dengan adik-beradik. Kenapa? Nak jadi ketua. Pimpin lah tu. Abang nak jadi ketua. Kadang-kadang adik, haksabah saja ni, haksabah saja ni, haksabah ni, mana? takut bertakut beliau. Kenapa? Keinginan nak memimpin. Di rumah kita, di sekolah kita, di negeri kita semua manusia nak jadi orang besar. Sebab orang besar ke pemimpin ke? Nok. Tak apa, tak ada aku. Dia Nabi Ibrahim doanya, "Waj'alna lil muttaqin imama." Jadilah kami, aku, vini aku, anak aku, cucu aku imaman lil muttaqin. Tu imam bagi muttaqin. Tu imam. Kita learn tu imen ni, masjid yang pertama panggil tu imen, luar tak panggil tu imen. Tak kena. No. Tu imen ni, tu imen berlaku. Bukan orang yang pertama menjadi tu imen atas dunia, Nabi Muhammad. Dalam masjid, dia tu imen. Di media dia tu imen. Dalam ekonomi, dia tu imen. Dalam sosial, dia tu imen. Dalam perdamaian, dia tu imen. Dalam bulan, dia tu imen. Tu imen, tu imen ni, jangan fikir masjid ada, ya. tu imen berlaku. Bila kita dilantik jadi tu imen, dipilih jadi tu imen, maka kita kena pimpin berlaku. Ekonomi, kita tu imen sosial, kita tu iman dalam perjalanan kita tu iman batu kita, kalau boleh, pokok-pok tu ustaz, tu aji, tu ayun kalau menega, biar ada syarikat di bawah tu iman kalau pertubuhan, biar tu iman jadi. jadi jadi ketua kalau Yasin mana, biar tu iman biar tu dia ni masjid pun tu iman Yasin pun dia tu iman pertubuhan pun dia iman dalam parti pun dia tu iman dalam kerajaan pun dia tu iman ini ajaran agama tapi dengan sebab agama kita dah ni kenal boleh Inggeris, puga lain punya lain, maka tu imam di masjid. Kalau lain hak ti imam, mayabah pun dah dia nak jadi masalah besar. Kan kita dah lagi daripada imanan, apa nama ni, dia disebut Al-Quran. Kita Kelantan, kita dah siap dah. Kelantan kita atus, atus sokak pengajaran yiq ni tertubuh dalam ni apa nama ni, maktab, apa kita panggil ya? Apa kita bagi science dan politik? Apa science dan tapi ketubuh sekolah dulu ni, kalau nak masuk sekolah ni mesti apa kah? Dan dia mesti dulu science. Siapa banyak? Bapa bapa mata, bapa dalaman, bapa ingat dah Tapi sekolah ni kita ada yang khusus untuk budak-budak yang dulu science, matematik dan apa kah? sikit lagi hargati teknik sih buat apa kah? Usah ketuk email, usah ketuk gawat tu diun, ketik besar ketik besar soh kena hafaz Quran sepatutnya begitu moga dunia hak kita Quran tidak kita hak Tuhan rakyat hak kita Quran tidak kita buat hak Tuhan ekonomi hak kita Quran tidak kita hak Tuhan belas mana kita nak terbiar bagi Tuhan tiba-tiba satu unit sekabuk Quran terbiar tu bolehlah ya. komuniti pun terbiar juga komuniti ada kajian dia tapi dia dia buat cara dia apa beza dia satu komuniti dengan kita lun kita zaman igres hari itu tak pakai Quran kita tak nak Quran juga Faham? apa beza moga igres Ha, bahasa Brunei. Kau tak bahasa apa? Di Inggeris tak ada Quran. Kita tahu Quran juga. Inggeris kata orang oh, mau lain percak lain. Kita pun kata orang oh, mau lain percak saya. Apa bahasa Brunei? Otus cakap yes nak orek dan kiau, munya cakap Melayu. Ah tu sopalah. Ini jadi masalah. Hmm. Ah, itu barah tadi semua jadi kesimpulannya apa nama ni? Ha. kesimpulannya bir atau kebajikan yang kita sebut minggu lepas di Kuala Lumpur bukan benda baru dia hanya apa bukan benda bukan ahli Islam tidak Islam dasar kebajikan ni kita sebut kebajikan orang buat pelakon komen ni buat kebajikan juga kita baca kita pergi nanti komen ni orang tua dia jamu rumah kajian buat sekolah ada orang pergi tiga, dua kali, tiga kali empat kali dia pergi komen ni apa yang Cina dia nak nak dia buat apa ni bandar satelit sekolah persitut klinik persitut pejabat persitut hospital persitut dia buat lagu tu jadi kebaikan buat belakang. tetapi muktasi lahuddin wa umiru illa liya'budullah muktasi nahuddin ini bahasa islam dengan orang tidak islam wa ma umiru illa liya'budullah ha muktasi ma nafi illa isbat tak ada apa yang aku nak suruh muhi manusia. Manusia Arab, kau, manusia Melayu, manusia Cina kau. saya so yang aku nak minta. Iaitu li'abudullah, mukhlesin. Supaya muh jadi hama aku dengan ikhlas. Mukhlesin kita panggil sifatnya. Sifatnya berbentuk sifat. Kalau kita mengaji apa namanya, nahu Arab. Sasra Arab. Dia ada isim, dia ada pengen, dia ada isim pula ada isifatnya, ada isim mapu'u, ada isim kata-kata. Mukhlesin, sifat. Ikhlas. Apa saja yang membuat misi ikhlas ni aku. Maqṣidil hadī. Benar ikhlas. Ikhlas maknanya tapis. Akhlas ya Rasul ayat naqqā min Bila kita ikhlas, arti kita tapis habis buang. Buang riya. Buang takabur. Buang besar ke diri. Buang berapa lagi? Ha, oh, hop penyakit hati. Buang ikhlas. Jadi bila dia mau tolak Islamik ke bahasa, mana ikhlas? Dia menolak Islam ni kemasyakitan. Arti dia menganggap Islam ni bagi habis, expired, bagi habis, habis tipu dah. Kalau bagi dalam latin, dia tulis makanan latin ni boleh untuk tahun kau tahun 10, sebelah habis. Kenapa buas? Kerana habis tipu. Islam ni habis tipu pada mboen. Islam ni ada ke habis tipu? Habis tipu warna, Nabi Muhammad ana khatamur rusul. Nabi Muhammad ni khatamul anbiya. Tak ada nabi lain. Pala nabi ya ba'da. Nabi Muhammad ni nabi tak ada nabi lain sampai ke kiamat. Artinya Islam tak ada Islam lain sampai ke kiamat. Tak ada nabi lain sampai ke kiamat. Tak ada Quran lain sampai ke kiamat. Tah lah mana dia buat. Dan bagi jiwa muka lagi mana akhirat. -lah. Akhiratlah dia bermati sebab tanggung. Anak tak ada, bini tak ada, esku tak ada, cik usho tak ada, kereta, bita-bita tak pakai hamba sabu. Tapi dia layak. Dia? Atas dunia sudahlah. Panggil anik, panggil anak, panggil siapa yang panggil betul nama. Masuklah kubur dia, Masuk dia pang nak panggil siapa? Kau yang panggil malaikat. Malaikat mana dengar? Panggil lain. Atas dunia dia menawan dia. Tolak Islam, tolak apa. Cuba mikir, tak sembuh orang itu buat dengan gua keras. Tak demo, kata-kata tapi biar dengan kalau kata-kata. itu -kata. cara demokrasi bawa oleh Islam. Wa ma umiru illa liya'buduho mukhlishin tak ada apa yang disuruh kecuali wali-Nya. Sesekal aku nak minta pada Allah Taala supaya menjadi hamba aku dengan penuh ikhlas. Tak bercakap dengan barang lain. Jadi bila tolak Islam, mana ada ikhlas lagi pada, pada Allah Ikhlas pada tanah air, ikhlas pada bendera, ikhlas pada bahasa mengaru. banyak sampah sudah aku kubur. Kita masuklah kubur ni ibarat kita keluar daripada alam dunia. Kalau kita giggolok, siapa dia kata panjang tu, kita keluar daripada Malaysia masuk Chiang dalam bed kita tu kastam perasa berlaku perasa tu orang ni berapa dia sapuh orang ni berapa dia dalam bed ni sampah hijab bawa sampah ni semua ni bangsa eh, am berapa ni semua sampah berlaku buat menyusah masuklah kubur orang tu tu tak sampah nya? ikhlas islam islam campur dengan iman islam yang yang biar tubuh iman yang biar ruh islam ni bagai orang sahih amal dia sebut sama kalau ada sebeda tanah Bidang tanah tu ada bermacam-macam pokok. Tu ada duku, ada lasak, ada dokong, ada apa lagi? Kawani law ada. Oh, um, apa lagi? Um, katalah kata apa pun. Kita pergi kenal. Ni, pun kawani law. Ciku kau apa lagi? Ni pau pau. Ni deyen, ni duku, ni dokong, ni lasak, ni tu. Kenapa? Kita boleh cari pedau daun ni menyebab kau kena belaku ni pokok duku kenapa daun ni langsak kenapa tu daun dai cuba daun ni le makik marah mampu habis oh habis dah makik banjir selai mampu habis lu habis dah cuba pergi kena kena ke dak sekek dah kau kena ambo wakapung jo muda tapi bila berjumpa pohon kayu mampu